Ar-Rahim. Al Alhamdulillah, us-salatu was-salamu us ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahu jazzalla wala falenderojm do vetëm për tinë ndihmën dhe falë kërkojm. Elo ismi Allahu jazzalla wala që adhurimet ne i pranon, ngjërimet ne al-ahsan dhe tmetat tona zotë jazzalla wala at në i falë dhe, dhe përmirëson. Ne po vartojm edhe sot në këtë ditë e bekuar pas namazit të sabahut me porositë këshillat e Këti muaj të bekuar muaj i Ramazan. Dhe jemi duke trajtuar të, të ndërordas disa prej realiteteve që Zoti xhallahu ala i ka përmendur në Kur'an në lidhje me njeriu dhe jetën e tij. Dhe që të shikojmë se si kemi mundësi të përfitojmë nga këto realitete, dënoante dhe në antë edhe të ruhemi nga ato anë e këqija të errta negative që mund na i sillin këto realitete apo mund na i sill në kuptim i drejtë i këtyre realiteteve. Allahu xhallehu ala të nderrua vëllezër, pa dyshim se ka beqatuar njeriu me beqati të shumta, të lloj llojshme, dhe një nga këto beqati është se Allahu xhallehu ala njeriu i mësoi gjuhën e komunikimit. E mësoi Allahu xhallehu ala si të flas, si të komunikon, si të mirëdhesh me të, të, të tjerët e kësaj rradhë. Prandaj në kuadrin të përmanesë beqativa Allahu Gjellalë u nësunër rrahmanë thët Allamehul bajan Allahu Gjellalë u alë jam sëj njëriut sëqarimin dhe jam sëj njëriut komunikimin që të din të shprejet për atë që ka nevoj nga se pa dushim se njën nga dënimët më të mëdha është që njëriu nësë të ketë mundësi të shprejet nësë ketë mundësi ndërështë atë të flet për atë që ka nevoj dhe në nënën tjetër Allahu Gjellalë u alë krasaj begat edh njerë i dalloj në baz i një njerë i dalloj në ngjyrat e tjera dhe në gjuhët e tjera. Dallimi i njerëzve në gjuhë dhe dallimi i njerëzve në ngjyra është padyshim një argument i madhështisë së Allahu xhallahu ala. Nuk ka të bëjë kjo me njerëzit se dikush është më i vlefshëm se tjetri në bazë të gjuhës dhe ngjyrës. Kë të njerë nuk kanë ndonjë vlerë të posaçme. Por të ka lau gjënë lewala pa dushim se Të regandë dhe dëshmanë më dështinë a laut Për ndëja lau kur fletë për Argumentet e E existentës e ti Dhe fletë sa e është i vetëme që në mërëton të adrojë Tha të vëmin aja tihi Nga argumente a laut Dhe dhe fakte që flasë për të ashtë Ihtilafu el sinetikum Vë wa el vanikum Dalimet e juaja Dhe mesjuve në gjuhë dhe në njyra Me këshë begatia a laut Dhe këshë mirësia Dhe është argument i Zotit xhallavala. Dhe kjo është realitet që njerëzit e, e jetojnë. Gjuha që flasin mënyra për të shprehur dhe çdo ndallime të tjera është një realitet. Ky realitet pat duhem sigurisht se ai ka të, si të ndërozur është nimet, është mirësi e Allahut. Mirpafsh po mirësi kur përdoret si duhet. Ndërsa kam kam mundsi që ky realitet të keq shpërdoret, ka mundsi. Andaj duhet të timit të kujdesim që këtë realitet Çe zotin e begatojmë të teta përdorin për aq që do bësh me. A ka mundsi ky rreth të këç përdoret? Ka mundsi. Për shembull, këç përdoret begatia e gjuhës atë kur nëriu, në bazë të gjuhës së tij e nënçmënd dikën tjetër fton. Do të mendon se është më i vlefshëm se tjetri vepse folin i gjuhë. Pse ka kë gjuhë tjetra gjuhë është për të nënçmuar dhe për buzur. Ky është këç përdrym. Gasallahu xalleu ala Gjdo kutja ka nda gjuhën që flet me te Ande nuk është më rëndësi Cëllën gjuhë e flet Po më rëndësi është gju, gju, që, rëgjua, që ka flet ma gjuh Dhe që ka thua ma gjuh Kën është rëndësishme Nga se të ndërlëzër Asë gjuhë a arabe që është gjuhë që ka duhet Koranin te Do thot Asë Korani që ka duhet në gjuhën arabe Do thot Nuk ka pas vler Për kundërshtarë të pejgamberit sallam, Të cilët e ofendonin flisnin keq, mohan Allah xhelala kështu mora dha. Prandaj jua tendëroz është begati, por nuk duhet në bazë të djues me nënçmuti këm, me përbuzdi këm. Se kjo është keq përdrimi i kësaj begati e të Allah xhelala. Gjithashtu tendëroz ajo që duhet kimi kujdes është se në kuadrin e djues njerit por durin shprehje të më të ndryshme. Dhe nga njerëndoll që të ke ke përdor edhe përdrimi i shprehjeve a dhe i termeve brenda një gjuha apo. Për shembull, përdoren përdoren nga njerëz shprehje të përgjithshme ose njeriu mundohet që për më shprehje të caktuar të arsye ton të keqën e tij. Të arsye ton të keqën e tij, çu është ndodh për shembull kjo? Sa ka gjë të ndaluara janë haram dhe janë të këqija të shumtuara, ndonjëherë të di se kjo është e keqe. Mirë po, për ta zbukuruar dhe hyeshur para njerëzve u vendosen emërtime yoshëse, do të thot duke munduar që me embulu shëmtuëshmërinë e një vepre përmes një termi yoshës, termi të bukur e thon. Prandaj për, për shembull, sok na e dim se pirja e alkoolit është e shëmtuar ose kjo që është, është vërtetuar edhe me shkencë, me gjithë shkencat, mos lasim me fe sa është dëmshë për njeriun. Nuk përputhet absolutisht me shëndetin e njeriut. Është një luftë me të Mirë po, a i thët dikushet dëmshme? Emërtuat me emërtimet të ndryshme, jo është se, që t'inglujmë bukur në vesh në njerit që, që njeri ju, për mes emërtimit, dhe të të të arsjetan veprimin, dhe. ose përshamu ndonë nga njere, që me shprejje të ndryshme, si kurse shpeja dashuri, respekt, e kështë më rratë të arsjetun, lidhjet, që realisht janë të paleqtimuara. Po janë punë të pamoralshme, zinaja nuk quhet amoralitet gjithmonë, nuk e quhen gjithmonë punë e keqe. Mirë, por quhen me emra të tjerë, që realisht të zbutet për durimin. Edhe këtu kemi këshporrojm të termeve. Ose, posaum ganiere ë për me për me erxudi kanë, për me anuludi kanë, për me për me nenchmudi kanë, njerëzit mund të përdorin terme të përgjithshme që ralesh ai termos të mirë, po nuk i bien taman kទីna. Është termi termi vërtetësh që po nuk është nuk është i përshtatshëm për filonin. Qofshëm termet për shkak të kanë të bëjmë me, me termet e mosbesimit ose me termet e devijimit e kësaj raste. Pra një nga njerë e përdorin gjuhën për ta për ta mposht ndonjë kundërtor që e konsiderojnë ose për t'u hakmar dikujt e kësaj raste. Andaj besdorët me qëni kujdesshëm çka kët begatitë djuos që begati Allahu i dha dhe kët mundsi për t'u shprehur mos ta keç përdoram ta. Për. Gjithashtu për shkak nga njëre, ë sikurse kanë dhot në kunën e pejgamberit alayë sallallahu alaihi sallam, ne kanë dhot gjithmonë këtu ndodhin gjithmonë. Arabët që nuk e pranuan Muhamedit alayë sallallahu alaihi sallam, nuk i tham ti i dërguar i Allahut, është e vërtet, po na skim noi për të dërguar. Ata stan kështu. Ata dinë se në çopsë ia pranojnë emrin i dërguar do të këndë vështin me e kundërshtu. Pra ndaj ata fillemisht u munduan të luftojnë shprejjen i dërguar i Allahot. Dhe qëfar thonin, a nuk gjatë Allaho me dërgu dikën pas një jetim që se ka kërkëna? Ti e të si dërguar i Allahot. Se na, në të partë e këshëm pranë dërgumin Allahot. Nësë kemë të shka kundër Allahot. Ama ti je magjestarë. Ti je gënjështarë, ti je mashtruës, shiko, përdërën tërme të kshëmtuara duke i vendusër ju në vendin e vetë atëm. Që njerëtë që vishën në meke, realisht, pa pasë nevuj me ullë me pejgamberin Alehi Sëratu Sëram, apo të iritohen nga thirja ti, të largohen për ti në bastë të tërme të vëmë. Edhe sot përdoren terma të ndryshëm që njerëz të irritojnë nga Islami, të irritojnë nga muslimanat, a ka terma ndryshëm që përdoren? Ka të ndryshëm. Termet e terrorizmit, e ekstremizmit, tek shumica e radh, që Islami është më shumë tin luftë met ose kurrë tjetër. Prapse prap, domethënë përdoren nga njerëz nga çështje të caktuara nga njerëz të ndryshëm, pse? Për të bërë gullina, amullina, për të bërë ndoshta edhe edhe përshtyllime të ndryshme që njerëzit rreth të irritojnë për fyesë. Dhe ndoftë ka ndo Do të çupasham një djalëri me fillim u fal, babaj tim u tuta pse djalëri po fal se çka kam u botaj. Ë diqush e gatuar këtë djeri, e ka irritu piksoj. Me çka është irritu? Me shprehje, me fjalë, me emërtime. Më duhet timë të kujdesum që në qoftë se do ndonjka me emërtu, mos të miremi me ëmnin, por të miremi me realitetin e emërtimit. Nuk ka lidhje a kam kjo çështot, e kam kjo çështot. Më rëndsi është çka kam për mbajtje apo çkë kur përancë një çështë ti për shemb do të më shko me blerje një produkt edo është i lirë ki e sapo më bleva po çe që ka qjellu se ka të amballazh një karot emri nuk shkoj në emri po ti e di çka ka mbrapa ti nuk duhet amballazha ti duhet mbrena çka ka ko ti e blen mirë po paramë në për shemb një sishë të zbrazë ka mbrena kurjo po e ka amballozhën bu e bukur e ka bota më bëhet e blen të se blen për shkak të amballazh dorë ti e blen për mbajtës Ne duhet i me të gudëmë që sikojmë se a thua valë për mbajtja o që shtut realisht, apo bëhet fjallë për ambalajim falsafën. A ne të nërëzër, jo rëllë e ndodhë që të përdurën terme dhe shprejhjet e së natë realisht, njerëzë ua arsietojnë bërjen e punve të shumtuar nga njere. Ose ua lehtësojnë rrugën që të hakmirën dhe ndëkuqë si që s'kanë mundë si seme ju hakmarë, e pasën i përd Te <të> keçpërdorat termin e caktuar, do thotë për arsye të arçumta, një nga ato është dhe që njëri me keçpërdor ë me keçpërdor shprehjen e caktuar me keçpërdor nga njëri për shembull termin e caktuar për me i arsyetuar qendrimet e gabuara. Qjeni më të gabuar aty. Prandaj nganjëre për shemb, ë ndodh të keq interpretojnë disa disa ajete ose hadith pejgamberit ali sezon. S'ka pa më to kurkush. Po njëri pshitjell me to, mirë të, të përgjithësojme që të arsye ton çndrimën e tij. Për shembull, ka njerëz që për shemb nuk janë nuk janë të disiplinuar, nuk janë do të thotë të rregull në krye në shumë obligime që Allah ka kërkuptë ynë sefond namazi për shemb, Allah na ruan saqjen në, në Ramadanin, i bën të punësi, dhe thotë kjo është puna e tij. Mir po, a çfarë thot? Atë e vërtetë është po, Allah është falës. Çe kash priën? Allah është falës. Allahu do të falë. A është kjo, kjo e vërtetë? A mund nos ju jo, Allahu është falës? Të zgjthem të thon, është është falës. Mir po, por kanë është falës. E kjo është realiteti. Përdur, tu, ne duhem poshtë kujdes mos me keqë, por duhet me arsyetunë të është gjynatë e tona, me jërzdu në atëshime tona, me emrinës asaj se, Allah është falë si, Allah është falë si, a ke thonë të vetë hojë që Allah është falë, që sta mërmene asa, po, këna thona, mirë po duhet njën me abu izmitin falës, e po, ose nga një përshavë njërzit, me derimit të ndryshme nga njëre, vinë, edhe, ka jetë në kuran, ku Allah është gjëllohë nga njëre, do thot citata të caktuara rrethona të, të saktura, ndryshme edhe tjet do thot pjesë e luftës me mbrojt me ruajt vendin e tim, ruajt familjen e tim, ruajt fynë diqë është e lejuar. Dikush ta vjen këtë term me zënon edhe për durvan apo avanc, Allahu ka thonë që ku është vlera e shahidit, është të vërtet, por kush është cili është për durën timet përgjithshme për të kjo interpretuar, për të mështru, për të devjuar njerëz. Dhe, dhe kjo është gabim. E kanë vra Alion radiallahu ta'ala në të nërozër Një grupë, një grupë rebellesh Një grupë mëkatarësh Një grupë të dëvijuarish E mërën guzimin me vra kë Alion radiallahu ta'ala në hoftër Parë mëndoni e ka falë sabon Tu dojt për gjemizë E kanë godit allon E kanë mytë, këpër e gjithë Ata, ata që pe asaj kohë ka pas musliman të islami probleme me, me atat që e kanë të pru edhe i ndolë jashtë a kufive të asaj që në kam su së pejgambini sëllë allot sëllë allot edhe kur, kur e kanë kan pru me e pytë në gjëgjë të ejinë normal të ejinë këne kevra ka argumentu me ajete kur anore Edhe me hadithe të pejgamberit a them se atë punë që ka bosh nga punë më të mirën ftyr tokësh ai ka buar, para mëna. Parëna kanë gjet argument në Kur'an me vra' Aliun ndjallahu teala. Me njerëzit, njerëzit ngan ngan mbrapshti aty na, duijnë kanë argument në Kur'an për me kundërshtuar Kur'an. Prandaj kjo është ajo që kanë njerëzit të punojnë kujdesur. Allahu xhallahu ta wala talbisul haqa bil batil mëse pështjelni të kotën, të shëmtuarën me një ambalasht të vërtetës. Shprejhja veq është e vërtet, po mrena që ka është e kalmt, e pacëndrushme. A ne mështë mashtrojme nga njëtë me fjallë të mloja, dikur që fletë fjallë të mloja, do nësikur të i cikat të të petynë, do nësikur të i cikat të të petynë, do nësikur të i cikat të të të të të të të të të të t ai ai ona jashtme. Prandaj duhet me poshini kujdes që mos të mashtrohet me shprehje jashtme, me shkëlqim jashtë, pa po të shikon në realitet. E kur të në realitet ashaqë, as ko lidh i kësht me Islam, as ko lidh me Shejtëlluk, as ko lidh me Xhenat, gjitha janë do thot ambalazime falso për devijim edhe mashtrim të njerëzve. E kështu është bë historikisht. U thash, xhamërisht kështu e kanë b}{ë} ato. E të tjerit kështu, kështu me radhave. Madje desonjere për me u Liru Po në mënyrë të legjitimuar nga obligimet Se dikush e lënë në gjërimit Allah më falë dhe gjëna e kam Që Allah përndona Kë të tërësht Parë më dikush më ardhë dhe me thonë Jë që për gjëna një bërdi ove keni Ska li për Allah më në gjënu kështu Fjala si jam Fjala si jam Që na në basë të kësaj gjërim Si jam i thunë arabesht kujt Gjërimit Në aspektin gjësor është braktisje. Andaj nuk është kërku të braktiset ushimit dhe pia. Të braktisen të braktisen kërkeset e epshit, e egos. Kjo është agjërimi aftën. Ndërsa braktisja ushimit dhe pia është e te prume. Paramendantikusht e keqë përdur fjallën si janë për të liru nga obligimet të mëtën. E shemë më tjetë të shumë të thashë që njerëzit mund të i përdur në të mëtën. Allahu Jellaluhu e ka ndaluar për shembull, e ka ndaluar rrushfitin, haram është. Njeri që paguhet për një punë më morë ekstra para të pun punë, ti di ku të të kibash me akë punën, ti paguhesh për çet punë. Edhe ai vjen thotë, sa është kjo rrushfet? E di që është i keq. Dhurat, shpërblim, po ka chef njëri nga vetja e tij thon, ja bën vetë çefin për mja bu hallallah thon. Andaj gjitha këtu janë keq përdurimet e shprehjeve dhe keq përdurimet e Gjuhës që Allahu Gjelloha dhe njërët, e forma të tjera të shumë të të ndërlojët që njerëzit, pa të kecështë mund të kecëpërdorin, që në bastë e mërtimeve dhe shprive të shumë të, të bëjnë shkirit. Ose për ta, si kur të thash, për ta arsio tu më katin, ose për ta arsio tu interesin, ose për ta arsio tu dopsin, ose për ta arsio tu qëndrimin, e shumë të tjera që njerëzit i bëjnë, ne duhet të ruemi nga se Allahu Gjelloh Ne në këtë botë mundëm njerëzë me i mashtrua, për mundëm. Mundëm i thunë njerëzë, ja, ja, unë, për rishfetë se këmë dhice, kërse kësha morë, na mundëm i thunë njerëzë kështë gjithë s'ka, për, për të ka lau gjellë gjellali hu, a krymë punë kipunë? Te lau gjellë huala, për mëndoni njeri ju dhëtë munduat, aq është, si kështë e këmë cikë, polemizuas, aq njeri ju ka pridhe për mashtrim dhe loj me fjalë, Sa që paramendoni, do të mundohet që lojen me fjallë që ka bu këtë dunja me bu para lauta, zë gjela thënë. Mundohet edhe lau gjellë ula mjalu i të lojen, edhe te mundohet. Ndërsa lau gjellë ula thënë, e pra, ta është këna me të amshilë guenë, se së përdi me për dorë guenë. Keqe të e për dorë, jamshilë e lau guenë. Pas tajtë dëshmonë dora, hajtë dorë falë, e hajtë këmë falë, kanë thonë kora ishtë e që është folë dora Allah, që është folë koma Allah u gjallëvara thëtë gjymtyrëve ju thëtë vetë njëri thëtë që është përfalli për kur u konë kër u konë kërë marifatë dora me volë ato i thonë bartësit të gjymtyrëve enta kanë Allah elëdhi enta ka kulleshej Allah u në mundësej me volë sikur se ka mundësu ty me guj me volë Kur s'të ka mërcu me gojë me fol, Allahu xhallahu wala. Ai që ka mërcu njëriod me fol përmes gojës, a ka mërcuja më mërcu me fol përmes dorës, ka mërcu. E mundsh më. Ai është i gjithmundshëm. Flet vesh i flet, flet syri i flet. Pse? Pse këtu? Ka senjiri fatke ses kaluit. Dunja u mërcu me lojna me fjalë, njerëz më u lut lojna me fjalë. I kam besuar, jam be. se kë, ti apo ti bëj kë bëj. S'ka pas kë çëllim apo. Edhe më besojmë. Talundë, mashtronë, qësi oratorit, pështil pështil të pështilë dhe të pështilti, bënë betë ty qëtë fajtorë. Qështu dinëme? E qëtë njëtën politikë qërë me lujtë të? Allah o gjëllë leo ala. E Allah dhëtë, mbële, mbële, tash s'ka guja me folë, tash hajtë dorë folë, e mërshë, të dërë, po o thëtë dole mërshë, e prekshë, e prekshë alë, e bëjshë, dëshmanë, a i thëtë që edhe ta shë subhadha që ka, edhe gjimë të që nëjë rajtë. Hëtë nëjë për vetës rajshane për juve, ju mësë me posë dhimë të jose, unë për musë shëha rajtë kërë. Hëtë e ju më të ratë duhet, unë të jë mbrojt juve, ju këndër me e për falënë, jë për. Që që kjo është njëri, te i në fund, te, te, te të subhënë Allah, te të të udhët në gjëhënem së nëllës mashtruarë, jë për. A të d Kajt njërë zmi mashtrua, mush, kajt me thona, mund dikush me dëshmua, me një qënë dëshmi, po rajshëm, edhe ka mund si fitan përmesë dëshmije, ka njërë kanë fitu në dunje me dëshmit rajshme, me emnat rajshme, me termet rajshme, kanë fitu, kanë keçpërdur, shprejhje dhe termet, kanë më në shumë dhe qmime dhe përfitime të shumë të, mund më më kënë dunje, që këtu dhe dhejzin këtë punë. <të> po të Allah, që ka i thushat, që ka i th <të> që kërën që farë thëtë pejgamberi sallallahu sallam të ndërëzërëbërë thëtë pejgamberi Alehi sallallahu sallam ditë në gjykimit njër i vram i vrami, ka në vra padrësisht thëtë vjen ditë në gjykimit edhe delë për allajën le valëm i thëtë o zotë jem vete filonin pëse në vra ua, thëm vete filonin dy një njëri mund më ashtëtu, për gjithë shka Komo sido fiton tu dëshmor rrai shumë tu prodhmit rreshme edhe vron njëri në dali poç. Ndûtin këtë punë. Dal për Allahu thotë ti Arab vetë pse vron atë. A mund mi thona, Allah, evroj, këtë, a thot, të më thonë Allahu e vrojta për hirtonin e Zot? Vetë për shkak të, bënia thotë njëri kështu për hir të Allahut të kumbo. E për Allahu ta mund të jara vetë për ty. Vetë për ty e bësh këtë punë. A ka mund si më thon? A dini çikom e pa asnjësh që kanë më thon? Kanë me thonë, e Allah e thotë këdhebt, për ranë, se kë e bo për mu, këtë punë. Me e bo për mu, e kohë u dhe në vetë kjo, e kohë rrugën e vetë, dy shëpët këtë punë për mua, për mua, për. Mosë raj, këndaj Allah në arrujtë që njëri me tentu me gjuhën e ti, si begati i Allahot me, me fitu zhjoar me gjenim, për. Këndaj edhe kur dhe me shku me vetë dikën, ti mu shë mjarësje tu, mu shë më përdo shprecë aktuarat Po çad halal çe ke mar, në çohës se ke mar me sinqeritet, skrim punën tek Allahu xhallahu, pse të ka thonë këtu apo atje. Kë kujdes ato. Ekso me radhën. Andaj këtu janë disa nga format e keqë por durimit ose aspekte negative të këtij realiteti. Po e vërtet që Allah na dha xhuan, e vërtet që Allah na jep shpresë. E vërtet që Allah na jep të tërmë, mirë po, nuk duhet kur të ndërrohet të ndalemi të tërmët të të shpresë. Kur Po të vazhdojmë tuaj tek përmbajtja tek realiteti. Nëse realiteti i i i asoj i asaj shpreh është i mirë, ën ndron kalaj, ën ndron let, mirë po, Allahu na ruajt që më umashton më së mëneve caktuar e më së tëmve të caktuara, ndoshta përmbajtja është e shëntur ose e keq ose dëmshme qsomërat. Prandaj, ti kujdes çka po merr, ti kujdes çka po pranon, ti kujdes si po ashtuosh, ti kujdes nga gjitha këtu. Nga se Por të gjitha këtu kemë një lutje kallahu xhelal u xhelal ufam. Prandaj ju uash begati. Më basho juos një shprehje. Na kemi njoft imanin, a është imani shprehje e mirë? Po, edhe kemi njoftur mëson shprehje, punë më të mira imanin. E kemi mësu kuranin, këtu është shprehje, e kemi mësu, mësu bujarin, e kemi mësu trimrin, e kemi mësu mshirën, e kemi mësu falën, a e them të nuk të këtë, po. Mirë, po mas kësojna. Mastohet termën shehën çfarë? më shëfëm punë, loja, sërime, shumëta, pa neve nuk në interesan, veç të termi bujari, në interesan si me emush këtë terme, me angazhim dhe me punë. Falja, punë e madhë, falja, tëja po faljë, tëja imë shërë shumë, tëja po jepë. Më bëshe, termin me realitet, mos e le bëshë. Nga se Allah në ka mundësu që valaj me këto terme, me këto mirësi, të fitojmë shumë të kalaj, gjëllë ula. Mirë po kur, kër i kuptojmë drejtë edhe një të, të baturëm drejtë, e jo që të mëshefemi pas termëve, pas shprejheve, por arsujet shumë ta që i tsej ka disa prejtyre, Allah në arrua që të bëmi nga ta që me termë luajnë dhe mashtrojnë dhe në basë të termëve jo shse dëmëtojnë të tjirët. Në basë të termëve do nënë tërhece dhe vizlusë dhe shkëlqyëse përfitojnë në mënyrë të padrejtë, diqka që nuk ju ta kanë, por e kan me, me përvidu atë që nuk i takën. Në mundësuf të Allah që ime të sinqert, të drejt dhe të dvertit, dë si kur që në kam su, Allah u Gjellevarë dhe pejgamberi, sallallahu al-salam. Kjo është edhe një realitet i radhët që folim për tësat, nëse Allah në Gjellevarat në ruen nga gjithë dhe keqet, në i lesën në dhurimit tona, e direjt takim në arshëm zot, i ruaj dhe ishë për bleft. U sallallahu al-salam, sallallahu al-salam, sallallahu al